А врешті то була ваша справа. У нашому випадку, даруй ні, а всі діти дипломатичного корпусу ізольовані, карантин триватиме, доки не з'ясуємо до решти. Продиктуй по літерах назву твоєї хімії записав: не секрет, навіщо? З Сарою справді все гаразд. Я з нею сьогодні розмовляв по телефону, сміється. Нагадую тобі про перукаря, ти не відповіла мені. Виконаєш моє прохання, дізнаєшся. Бай. Бойко Георгій 16 років. Температура 37,6, стан середньоважкий. Проведено тестування на барбізон, експрес-аналіз за Бромбергом показав наявність цієї високотоксичної речовини. Застосована інтенсивна терапія з антидотами.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 Ростин і експрес-аналіз за Бромбергом показали наявність барбізону. Знову п'ятниця. Нечисленна жалобна валка повільно розтікалася поміж надгробків до ями, де на неї вже чекала металева табличка, косо встромлена у високий глиняний бруствер. На недбало покvecенні сріблянкою чорною криво зазначалося: "Від сьогодні тут могила Король Валентини Валентинівни. З принесеної світлини дивилася повновида в ясних кучериках, усміхнена жінка. Слідша Кулик і Стас стояли осторонь. Зірка вкинула жменю землі на домовину й відступилась. Її на груди впала Лідія. Зарюмсана, чорна хустка з'їхала на плечі, ридала голосніше за нечисленних родичок покійної. «Ми схлипувала. Ми щойно помирилися. Я вибачилася. Вона мені пробачила». Зірка відсторонилася, пішла до стежки. За нею слідча. «У мене до вас розмова», – сказала Кулик. «Сідайте в мою машину, підвезу». Зірка попрямувала до Жузі. Вмостилися, рушили. «Вас куди?» «До прокуратури, там і поговоримо». «Ви вправний водій. Я вас підвезу, але не зайду. У мене урок. Я вже знаю, де застосовується Барбізон. Далі ваша робота». «Слухаю. Єдина галузь застосування Барбізону в мирних цілях – геологія. Єдине місце, де його можна дістати, тобто де він є – лабораторія Геологічного інституту. Звідки знаєте? Кулик занотувала у записник. Не гайте часу, мабуть, вас зацікавить, як речовина суворої звітності опинилася за межами лабораторії. Свої обов'язки я знаю. Мені так не здалося. Кулик за життя не навчилася зграбно виходити авто, Що називається, вилазила. Виборсувалася з дверцят пихкаючи і намагаючись не зачепитися кишенями за ручки. Під поглядом зірки, уперше поставила це собі на карп. З пересердя занадто хряпнула дверцятами. Тривожні очі жінки виказували занепокоєння, а втім зрозуміли в цьому приміщенні. У двох фігурантів знайдено і вилучено смертельну хімічну речовину – барбізон родини Телуридів. Вона використовується в єдиній установі – Вашому інституті. І лише в лабораторії, де ви працюєте. Як ви можете пояснити факт зникнення з лабораторії цієї речовини? Я ніяк не можу. Нічого в нас не зникало. Хто має доступ до роботи з Барбізоном? Ви? І ще Максимова? Позмінно. Виходить, ви чи Максимова вбили трьох дітей у віці 16 років? і двох дорослих 38 і 50 років. У них виявлено в організмі сліди барбізону. Так само в усіх ліцеїстів, які зараз лежать у лікарні.